Русалката и принца. Някога един кралски кораб попаднал в средата на страховита морска буря. Крал Ранон и екипажа му положили невероятни усилия да се спасят, но корабът им заседнал от голяма скала по средата на морето. Скоро вятърът се усилил и вълните започнали да се надигат. Екипажът изпаднал в паника и започнали да отправят последни молитви. Моляте, спаси ни от това бедствие! Спаси ни от тази ужасна буря! Когато от огромните вълни се появила една русалка. О, велики кралю! Много съжалявам, че си изпаднал в това ужасно положение. Мога да спася теб... И твоя кораб. Очите на крал Ранон светнали с надежда, но в замяна трябва да ми обещаеш, че ще ми дадеш първо родното си дете. Крал Ранон отдавна кокнеял да има син, мисълта, че ще изгуби наследника си го просълзила. Ужасът в очите на екипажа на Карал Краля да приеме предложението на Русалката. Добре. Съгласен съм. И малко след като се съгласил, огромна вълна издигнала кораба от скалата и го оставила в открито море. Минало време и кралицата родила момченце. Крал Ранон отдавна бил забравил за обещанието си към русалката. Какво е очарователно дете! Ще го кръстим принц Арон! Принц Арон пораснал и станал силен и красив мъж. Но скоро кралят си спомнил за обещанието, дадено на русалката. Синът ни е обучен достатъчно добре. Вече можем да го пуснем сам по света. Глупаво е да го държим в двореца, защото това е първото място, на което русалката ще го потърси. Съгласна съм с теб. Побикали принц Арон и му разказали всичко. Той бил на седмото небе, че ще може да пътува по света. Татко... Приемам мъдрото решение и веднага ще се приготвя за тръгването си. Благослови ме!» Сбогувал се с родителите си и тръгнал да пътешества. Цял ден вървял по криволичещи пътеки и зелени горички и се радвал на компанията на птичките и катеричките. Но скоро се изморил. О, «Колко съм уморен! Трябва да намеря къде да отседна и да вечерям!» И щом намерил къде да полегне се чул гръмотевичен рев. А -а -а! Принцът бил ужасен. Пред него стоял звяр с глава на лъв, с тяло на мечка и скриле на колибри. Какво правиш тук, момче? Аз, аз бягам от русалката. Аз си търся нещо за ядене. аз, Имам храна, мога да ти я дам? Тогава ми я дай. Времето ми за вечеря мина и съм много гладен. Принц Арон веднага извадил от турбата си хляб и плодове и ги дал на звяра. Той погълнал всичко на една хапка. Беше много-много вкусно. Радвам се, че не бях аз. О, ха, ха, ха. Колко си забавен, ще те възнаградя! Ето, вземи едно перце от крилете ми. Но си го със себе си и щом си пожелаеш, веднага ще се превърнеш в селен лъв, страховита мечка или бърза птичка. Принц Арон благодарил на звяра за подаръка и се сбугували, докато вървял, си казал: Как ли ще се чувствам като лъв? и в миг се превърнал в силен, могъщ лъв. Щом видял страховитите ногти и буйната грива, размахал радостно опашка. Чудесно! Харесвам и да съм лъв, кралят на джунглата! Принц Арон повървял известно време и си казал. Как ли ще се чувствам като мечка? И що изрекал това, веднага се превърнал в огромна мечка, покрита с гъста козина. Страхотно! Пазете се, пчелички, идвам да взема меда ви! След още малко време, принц Арон си казал: Да бъда птица сигурно е доста по-различно от това да съм лъв или мечка. Я да взема да пробвам. Полетял вълно на високо, като птица, а радостта му била безгранична. -ху -ху -ху! Скоро стигнал едно голямо кралство и решил да остане в него. Влетял в двореца и видял множество хора, които се хранели. Върнал същинския си вид и се приближил, за да подслуша разговорите им. Кралят се умори да търси жених на принцесата. Подредил е портретите на най-красивите принцове в света, но тя никого не харесва. Как ще го дари наследник? Ако бях на нейно място, щях да се омъжа за първия принц, който поиска ръката ми. Иска ти се! Прислужниците продължили да клюкарстват, но принц Арон спрял да ги подслушва, превърнал се в птица и тръгнал да търси принцесата. Влязал в двореца и започнал да търси прозореца на нейната стая. Щом я намерил, влязал вътре и веднага отново се превърнал в човек. А, ти кой си? Не се страхувай, принцесо, няма да те нараня. И принцесата се успокоила. Принц Арон и разказал всичко за себе си. Еха! ха <laughs> да, знам, нали? Принцесата се усмихнала. Харесваш ми, знаеш ли? Моят баща отида на война и остави меча си в стаята ми. Този, който му занесе меча на бойното поле, ще може да се ожени за мен. Аз искам това да си ти. Така да бъде. Ще яздя до краля във войната. Аз ще те чакам. Принц Арон тръгнал и се присъединил към кралската армия. И точно както казала принцесата, три дни по-късно потеглили на война били стигнали вече далеч от столицата, когато кралят обяснил, че е забравил меча си. Мнозина предложили своите мечове на краля, но той не ги взел. «Не мога да вляза в битка с друг меч, освен с моя! Този, който ми го донесе от стаята на дъщеря ми, не само ще се ожени за нея, но и ще управлява кралството ми след мен!» Като казал това, много от рицарите потеглили обратно към столицата. Пред тях бил и червеният рицар, който бил известен за своята непочтеност. Докато яздели, принц Арон измислил по-добър план. Оставил другите да го подминат, превърнал се в лъв и започнал да реве силно. Щом чули страховития моред, конете на рицарите се подплашили и побягнали, а принц Арон се понесел към двореца. Когато стигнал двореца, се превърнал в птица и отлетял направо в стаята на принцесата. Аз дойдох за меча, ваша милост. А, Аран, ти успя! Ето меча на баща ми. Сега иди, спечели войната и се върни при мен. Както нареди, ваше височество, но запомни, ако не се върна по някаква причина, значи съм пленен. Иди на морския бряг и запей твоята песен, за да мога да се ориентирам по гласа ти. Принцесата кимнала с глава и му дала половината от кралския си пръстен. Той целунал ръката й и излетял от прозореца. След като летял известно време, принц Арон ожаднял и решил да спре при едно поточе. Изобщо не подозирал, че наблизо плува русалката. Докато коленичил за да пие от водата, русалката пратила една вълна да го грабне и двамата изчезнали под водата. След известно време, червеният трицър, който минавал покрай потока, решил да спре и да пие вода. Останал много доволен, когато видял мечът оставен на брега. Еха, явно днес е щастливият ми ден! Бързо го взел, тръгнал обратно към краля и му го занесал. След войната кралят се върнал при хората си, които го посрещнали радостно и празнували. Но когато принцесата видяла, че принц Арон не е сред тези, които яздят до баща й, сърцето й се свило. Червеният трицар прояви голяма смелост в битката и дори ми донесе че преди нея. И, както обещах, той ще се ожени утре за дъщеря ми. Всички в двора тържествували. Да! О! О! О! да! да! Всички били щастливи, освен бъдещата булка. По-късно през деня тя отишла на морския бряг и започнала да пее от цялото си сърце. Къде си, принце, къде си ти? Върни се тук, о, принце, липсваш ми. Сърцето ми вкопнеш по тебе, о принце. Сърцето ми вкопнеш по тебе. Дълбоко под водата, русалката била сложила принц Арон на легло от водорасли, щом чула песента на принцесата, възкликнала. Чуй как твоята възлюбена пее песни за теб! Нищо не чувам. А, но аз чувам. Ние, русалките, знаем всичко, което става на повърхността. Това не е възможно. Не ти вярвам. Не вярваш, че русалките чуват всичко над повърхността, ли? Не! И не вярвам, че изобщо някой пее там. Ти просто се опитваш да ме заговориш. А, ще ти го докажа, глупаво човече. И така русалката го качила по-близо до повърхността. А чуваш ли сега? Не, нищо не чувам, освен шума на водата. Русалката го вдигнала още по-високо. Ами сега! Не, нищо не чувам, освен шума на вълните и русалката го качила на самата повърхност. Сега съм сигурна, че вече я чуваш. Знаеш ли какво? Няма значение. И тогава той се превърнал в птица и избягал от лапите на русалката. Не! Принц Арон полетял с все сила към своята любима. Щом го видяла, принцесата подскочила от радост. Твоята любов ме върна обратно. Толкова се радвам, че се върна любов моя. Но нямаме много време. Бързо да се връщаме в двореца. Щом стигнали в двореца, принцесата обявила. Тако, този човек твърди, че е по-храбър от червения рицар. Мисля, че се е побъркал. Хей, това е малко грубо. Не мислиш ли? Шшшшш, тихо. Знам, че имаш вълшебни способности. Този човек твърди, че може да се превърне в лъв. Защо не му покажеш как се прави? Но червения трицар никога не бил чел книга за магии, но си мислял, че е по-добър от другите. Опитвал ли опитвал, правил физиономии и крещял. <съпорък> о, о, -ле -ле! Заболяме като те гледам. Майловът е прекалено труден. Защо не опиташ смечка? И червеният трицър пак започнал да се мъчи и отново не успял. Май опитваме с прекалено големи неща. Защо не започнем от нещо по-малко, например да се превърнеш в птица? Всъщност, аз се. Е. А ти наистина ли можеш да станеш лъв? Още щом го изрекла, принц Арон се превърнал в лъв и заревал с все сила. Всички хора в двора се разтреперили, но кралят дори не трепнал. Ами, мечка! И не щеш ли на мястото на лава застанала мечка. И накрая в птица! И мигом огромната мечка се превърнала в мъничко колибри. Кралят наблюдавал всичко това с голямо удоволствие, защото се сетил какво прави дъщеря му. Това ли е човека, който взе меча? Да, той е! Това е човекът, който дойде в покоите ми и само за него ще се омъжа. Принцесата разказала всичко на краля. Като разбрал, че червеният трицар го е излъгал, наредил да го отведат в тъмница. Веднага след това обявил сватбата на двамата влюбени. Всички отново тържествували. Насрочили ново празненство, но този път и принцесата била доволна.